Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Välkomna vänner till det fjortonde avsnittet av Kärlek och Knaster med mig Tony Veckans gäst heter Fredrik Fyr. Och vi ska prata om Vangelis soundtrack till filmen Blade Runner. Uppmärksamma lyssnare upptäckte ju att vi hade en ny vignett-melodi för ett par sekunder sedan. Och det är Gustav Gustavsson som har delat med sig av den till mig. Tack för det Gustav! Gustav är ju medlem i band som Skuldberget- Propagandas och Kaxboll. Kolla upp dem på nätet om ni vill höra mer bra musik. Hörni, låt oss lyssna på avsnittet. Då ska jag börja med att säga välkommen till mitt kök här på Hisingen. Tack så mycket. Trevligt kök. Ja, lite pretentiöst anslag så här. Ja, det hoppas att det, är okay. det känns ett Hur läget? Det är helt okej okay, faktiskt. Jag har lite ringrost, lite så här halvt förkyld, eller liksom i efterdyningen, efter den förkylningen. Mm. Så jag var lite eh, halvt nervös över att sitta och kraxa, men det verkar helt okej. Okay. Det är ju ofta så att eh, Jag tror för, förkylning är nästan bara positivt I sådana här sammanhang det ja. Som sätter sig på stämbanden Och man talar lite mörkare Precis, så det, det är söndag idag också så, så jag var ute lite igår Så jag får i bästa fall lite sådana här skön Bukovski liksom vibbar Ja, kanske inte riktigt så illa men <laughs> <laughs> något, något liknande um. Vem är du? Uh, jag är Fredrik Fyr um och äh, skriver äh, filmkritik på videosöndag.se och är vad jag skulle kalla sporadisk äh, kultur- och frilansskribent äh, är här i Göteborg äh, och letar jobb och äh, för att äh, flytta in gärna med min flickvän mm. Vi pratade om det här tidigare om att du skriver så mycket Ja, jo, det är sant Du skriver otroligt mycket ja Eller ja, jag vet inte, alltså det, det, det är ju inte det, Jag har det ganska bra strukturerat faktiskt Jag tror att för människor som inte skriver Så kanske det verkar otroligt mycket Men Och det är också lite oproportionerligt på något sätt Att man skriver liksom filmrecensioner Som är uppemot Kanske så två word sidor långa Men Dels är inte det något konstigt om man kollar på Internationell filmkritik som jag är liksom Inspirerad av men dels tar det inte så himla lång tid om man skriver mycket. Så jag tror inte jag har spenderat mer tid än en timme på den mm. här det, det, det går rätt fort. Liksom. Så om vi då ska börja med att göra reklam för dig själv. Då, ja, precis. Så kan lyssnarna gå in på videosända.se right. och läsa det där. Sen har du en blogg också. Där du bland annat vilket projekt jag tycker är otroligt roligt. Där du har. Recenserat och skrivit om varje avsnitt Av tre kronor Fram till sjätte säsongen sen, sen tog det stopp Mest för att jag faktiskt inte hade tid att fortsätta med det Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Um, vi ska prata om Angelis soundtrack till Blade Runner Varför då? Det var det första som kom in i mitt huvud jag tänkte på att man kunde vara med här Och jag vet inte riktigt varför det kanske till någon mån kanske också är fortfarande är en sån här <laughs> reklamgrej. Eftersom jag skriver en film så, så kom det till mig så här naturligt att man skulle kunna prata om ett soundtrack. Det blev nästan mest naturligt eftersom min musiksmak och min erfarenhet av musik inte är så där jättemångfacetterad. Alltså det är liksom det skulle i sådana fall bli så att man sitter här och pratar om Bob Dylan och Bruce Springsteen. En gång till. Sådär. Alltså det, det, det känns som att jag har inte så mycket att bidra till det um, som andra har. Dels, och dels är det som att ja, men, okay, jag, jag jag har också varit med om just precis den uh, musikaliska liksom, resa som många andra har varit med om. Som har varit med här. Den storyn är liksom gjord. Så det blir mer spännande, mer dynamiskt jag, att prata om ett soundtrack. kanske. Mm. Och inte vilket soundtrack som helst. För det här är ju en väldigt speciell Skiva, överhuvudtaget just att det fungerar som, som en skiva är det är mest spännande det är liksom inte ett, det är inte ett soundtrack i den vanliga benämningen egentligen. kan du berätta lite grann om historien bakom det albumet om du berättar för våra lyssnare vad är det här för album något komplett soundtrack till Blade Runner finns ju inte eller det har liksom aldrig blivit, det har aldrig blivit sammanställt på grund av olika Förmodligen en massa byråkratiska saker som jag liksom inte riktigt har kommit runt hur de hänger ihop. I samband med att Directors Cut-versionen av Blade Runner kom så kom även den här skivan som vi pratar om idag. hur vill säga Vendeles officiella soundtrack. 94, vilket alltså är 12 år efter filmen? Ja, precis. Ja, 12 år efter filmen. Men det var ju i samband med att den nya versionen kom som liksom var en stor förbättring. Från den mer förvirrade originalversionen Vi kan gå in på det sen på något sätt mm. Jo, och då, då kom den här skivan då Som är ganska bristfällig om man vill ha all musik som är med i filmen Det är jätte, jättemycket musik i filmen som inte är med på den här skivan Och dessutom är det musik på den här skivan som, som inte är med i filmen heller Så att det fungerar lika bra som en skiva för Vangelis Som det fungerar som ett soundtrack Så det är inte vilket soundtrack som helst Vem är Vangelis? Vangelis är en äh, grekisk musiker och äh, kompositör som är en slags granddaddy äh, inom elektronisk äh, musik och synthmusik. En genre som jag inte har så där jättebra koll på egentligen. Men han, han är en av förgrundsfigurerna där, så mycket vet man ju. Hållt på sig 70-talet. Och, och han är känd då kanske mest för sina äh, filmsoundtrack. Blade Runner och i synnerhet äh, Chariots of Fire. 1981 som han valde en Oscar för. Den är ganska... Din, din, din, din, din, din, din. Ja. Den här folk springer uh, i slow motion. Ja, exakt. Överanvänd som jag vet inte vad i tv sport -TV. Och även som signatur med lite mitt i naturen har jag för mig så det är, väl, det är Det är ju hans absolut mest kända stycke då. då. Det, det är väl den som alla... Även om de inte kan koppla det till Vendelis så är det som alla har, har hört. Hur kom det sig då att den här Blade Runner-soundtracket inte blev egentligen soundtracket till Blade Runner utan att det blev liksom ett fristående verk på sätt och vis? Det är ju... Det råkar bara vara så um, i det här fallet. Alltså det, det finns ju fans till filmen som fortfarande gnäller över det här. Um, så när jag säger att det är ett fristående verk Då är det mer jag som upplever det så Eftersom det är en skiva som jag har lyssnat på Väldigt, väldigt mycket Och som har blivit liksom Eller personligt anknyten till mig Lite vid sidan av själva filmen Även om de samtidigt går ihop väldigt bra Så är det är lite abstrakt Så att, så att snarare när, när jag säger att det är ett fristående verk Då är det mer generöst Finns det fans som inte alls tycker att det här är Som alltså tycker att det är en väldigt otillfredsställande skiva Att det borde komma liksom det här med det definitiva Vangelis gjorde ju för 2007 Kom med en ny Blade Runner då, mm -hmm. Version av soundtracken Men det var ännu värre bara för att då, då hade han en massa ny musik Som han tyckte var inspirerad av filmer Då tyckte folk var ännu värre Och den är inte speciellt bra heller Och sen därutöver finns det jättemycket bootlegs Och sånt här som folk heter, För att ha den här kompletta samlingen Det är om man är ute efter ett soundtrack liksom. Men hur det kom sig Att, att, att det blev mer som en Vangelis-skiva Det är nog med jag som tycker det <laughs> Faktiskt Idén med en, med en soundtrack soundtrackskiva mm. Samlar ihop låtarna för, Som har varit med i filmen yeah. Så att folk kan sitta och lyssna på dem hemma Var är det så, som det här fallet Att det är nyskriven musik Och inte liksom eh, Alltså att det är ett score yeah. ha, Kan ju bli ganska ena enahanda mm. Men här känns det som en nästan eh, Som en komplett upplevelse Det är det som är Den, den, är, ju, den är ju producerad på ett sånt sätt Att, att den faktiskt fungerar som en enda lång musikalisk upplevelse. För det är verkligen bara det här om, om, om man tänker liksom på instrumentalmusik överhuvudtaget: att det blir en här. Den börjar, den fortsätter, den slutar. Det, det, det är ju, jag tror inte det finns någon paus egentligen mellan låtarna. Utan allting går in en som en enda lång uh, symfoni. Skulle man kunna kalla det. Men där kanske man hamnar mer i någon slags uh, mer kreativ, uh, konstnärlig dimension. Någon som försöker göra. liksom Uh, sitt, sitt verk, liksom. Blade Runner uh, Det här är uh, min symfoni liksom. För även i konventionella Filmsoundtracks så är det ju fortfarande liksom, det, är det, här styck, det är den här Melodin, sen är det den här melodin Och sen är det typ variationer mm. Av de melodierna och, och That's About It liksom, så Även i sina instrumentella uh, Soundtracks Medan det här är ju en mycket mer personlig Skiva Har du lyssnat på soundtracks i övrigt? Ja, det, det händer faktiskt men det kan vara ganska komplicerat Jag brukar mest Det, det är samma sak där jag, jag tycker om de kompositörer som faktiskt har Agendan att göra musik som även går att lyssna på Utanför själva filmen Det är inte riktigt att jämföra med uh, Evangelist kanske som hans musik elektronisk men, men det finns uh, kompositörer som Jerry Goldsmith och um, Elliot Goldenfall finns det en kille som heter Är du samtrycket Alien 3 på någon vilket inte låter jätte, det låter inte jätte uh, uh, Imponerande när jag säger det Men musiken i Alien 3 är väldigt, väldigt bra John Barry som, är, som skapade James Bond-soundet uh, Det finns ett par till som, som jag kan lyssna på uh, Väldigt bra Det är alla sådana här uh, uh, Kompositörer som inte har De här dundrande liksom James Horner, Alan Silvestri Musiken som, liksom, som inte riktigt går att lyssna på Eftersom det måste komma de här liksom, så här det måste spänningsmusiken vara. som aldrig liksom, som, som inte går, även det Det kanske är någon som gör det, som tycker det är jättekul att lyssna på Men jag, jag gör inte det Medan de här andra, typ, som till exempel Jerry Goldsmith typ hans, hans score till Alien Först Alien men, men det är ju det är ju fantastiskt Bara som en lyssningsupplevelse Och där finns även den här Spänningsmusiken mot slutet, men på något sätt Går det att lyssna på också, det är för ganska hektiskt Men men, men det, är, det är liksom gjort med en helt annan, helt annan finess. Liksom. Jag tog faktiskt jag hade funderat på att se om Blade Runner inför mm. vårt samtal, men mm. valde sen att inte göra det. Det kan ju vara någon efterhandskonstruktion eftersom jag helt enkelt inte haft tid. <laughs> men, right. men valde att inte göra det på grund av att jag ville kunna liksom bara få den musikaliska upplevelsen och kunna bygga vårt samtal på det. Ja. Jag tror det var liksom 5-6 år sedan jag såg Blade Runner senast. Men som du säger, den här skivan. Slipper ju det där som man kan uppleva i många andra Soundtrack att, att det bara är, alltså är Spänningsmusik mm. Olika teman Musik som kanske är ganska svårt att stå för sig själv Ja, precis Men det är nog, jag skulle nog säga topp fem liksom bästa soundtrack Som någonsin har gjort Därför att den står på egen eh, hand Men den lyckas också Med, med vad faktiskt få andra eh, Soundtracks gör att Den fungerar även Eller den blir omöjlig att skilja från filmen samtidigt. Även om det fungerar på egen hand också. Så det blir det som att man kan inte föreställa sig filmen utan den här musiken. Och samtidigt så lyckas musiken också bli en förlängning av filmen. Om man pratar om teman och sådär. Så att, så att de, de som spelar varandra verkligen i händerna. Samtidigt som den också fungerar. Separat. Jag vet nästan ingen annan. Om man pratar om den Som har den de liksom. Det som jag har sett fram emot lite grann av det här, det här samtalet mm. det som kommer bli ganska spännande är ju att vi ska faktiskt diskutera en nästan rakt genom instrumental skiva, ja. vilket jag ännu inte gjort här i Kärlek och Knaster. Man har alltid haft texterna som man har kunnat stödja sig mot för att liksom hitta teman och hitta budskap medan här så får man helt enkelt förlita sig på någon sorts intellektuell analys Eller emotionell, emotionell analys skulle jag säga, ja. av, av det man hör och upplever mm. Så därför är det lite spännande att ställa frågan Vad är det för teman i den här musiken? Det är ju dels Det som du säger, man kan ha intellektu Intellektuellt resonemang, men man kan också ha det rent emotionellt resonemang Det är två saker, för det finns någonting i den här musiken Som jag tycker bara är så mäktigt Som inte går att förklara med ord. Alltså det, det, det den här musiken har en förmåga Så upplever jag det som i alla fall att fylla ett rum Beskärna ett rum, vad ska man säga liksom, Sådana här saker som jag inte kan eh, sätta ord på liksom. Och bara skapa sådana otroliga stämningar Och sätta fingret på, framförallt om man har liksom, en dålig dag Eller om det är så här grå i oktober Och livet är lite dåligt sådär. Då, kan det, då kan det verkligen såhär, Då går den här musiken in i symbios liksom, med, med den här känslan Man kan, kan ha Det här liksom, eh, oerhörda liksom, via modet men om man, om, man, om man lever nära den äh, känslan av att livet kan vara väldigt mermodigt och att det liksom. Om man är någon sån Oscar Wilde-skär, så, så, så är det en otroligt mäktig upplevelse bara äh, rakt igenom. Men det saker man sätter på det. Det går inte att sluta, det går inte att stoppa det. Alltså måste, det måste få liksom på, pågå så kanske. Det är liksom den helt emotionella grejen. Äh, med det. Men det finns också det, det intellektuella resonemanget i det, och det är det som är lite också så här briljant att. Eftersom filmen handlar ju om... Den är byggd väldigt löst på en uh, Philip K. Dick-story uh, Do Androids Dream of Electric Sheep? Och det handlar om det här... Uh, det som idag är ganska klassiskt inom science fiction-tematik att den här... Hur ska man uh, bedöma känslor och tankar i, i artificiell intelligens? Om vi har uh, replikanter, robotar, då, som i den här filmen som upplever känslor nästan mer än människor hur, hur, hur gör man eller hur, hur ska man resonera med den här, de här känslorna de här syntetiska känslorna som ändå på något sätt är riktiga känslor och där är ju soundtracket också en förlängning av den idén eftersom det är nästan helt rakt upp och ner elektronisk skiva, det är liksom vad man skulle kalla säga, syntetisk, syntetiska ljud det finns, det finns lite organiska instrumentar också Har jag för mig men, men, men överlag är den helt elektronisk Men den skapar ändå just den här själen Alltså den, den skapar den här otroliga stämningen liksom. I och med att det är så Elektroniskt Så ja. syntetiskt Och det finns det här vemodiga anslaget mm. Så är det som att det finns en själ i maskinen Exakt Det är väldigt mycket den känslan För det, är liksom, det, det kanske är det Att det är en kontrast mellan det här syntetiska Och det liksom emotionella. Det finns folk som är helt galna i elektronisk musik och som tycker att, att, att, att, det kan, att det kan skapa sådana känslor. Jag själv tycker att det är väldigt, väldigt sällsynt. Om man tar liksom bara inledningen hur det liksom så här tyst mullrar igång. Och sen kommer de här långa, utdragna, svepande gråtliknande tonerna som liksom klättrar uppåt och sen landar ner den här stor ljud av någon slags explosion nästan eller någon slags av stort dån, när tonerna går ner. Och det är otroligt mäktigt alltså. Och det är så subtilt också, för det är, liksom inte, det är liksom inte överdrivet på något sätt. Så det är tvärtom väldigt elegant. Det är väldigt sådär minimalistiskt faktiskt. För när man tänker på Blade Runner soundtrack så tänker man det här en väldigt stor mäktig upplevelse. Sådär. Men om man, om man faktiskt går in och lyssnar på det så syns man att det är ganska smalt. Alltså musiken är, det är inte så himla mycket som egentligen händer i den här musiken, utan det är ganska få toner, Det är ganska spartanskt liksom. Egentligen. Vad händer hos dig när du hör det här? Det beror helt på vilken dag det är. Och vilken tid på tygnet det är. Sådär. Det är ju inte det man lyssnar på och, och, innan man går ut och träffar folk liksom. Det är ju inte, inte festmusik på det sättet. Det som händer med mig är. Mm, jag vet inte vad man ska. Alltså, hur, hur, det beror lite grann. På, ja, men det beror nog på. Alltså, alltså, jag, jag har ju ofta använt den här musiken som, som arbetsmusik. Det låter väldigt så här. Oh, Oh, det? det låter inte som en komplimang mot, mot Vangelis att säger det. så att Ibland brukar man prata om att oh, det här är som soundtracket till våra liv. så. Det här, det här är liksom bakgrundsmusiken till, till mitt liv. Jag har ofta använt den skivan för när jag lyssnade på när man hade en cd-spelare så brukade jag ha den och använde den som en slags klocka ungefär, och så att för den är ungefär en timme lång. Så jag tänker att eh, jag måste liksom skriva eller jag måste arbeta tills den här är slut. Och sen kan jag spelar den igen om jag vill Om jag vill fortsätta Men då måste jag göra det också sådär, Lite sådär Lite pedantiskt Och det tror jag har att göra med att Där är det nog filmen som spökar lite grann. För att När den här musiken så otroligt bra fyller Ett rum Då tänker man liksom På något konstigt sätt att, att man på något sätt är i filmen Eller man liksom är Vad man här som får. Men liksom man tänker på Deckard Man tänker på här så får. Och vad gör han? Jo ja, han jobbar Alltså det är det han gör han sitter där vid sin maskin och, och han liksom Dricker lite whisky och sådär men han är liksom på, på, på, på spaning han, han, han gör någonting Han är liksom aldrig passiv Utan han, han håller på och, och, och på sitt pyssliga sätt äh, Löser äh, sitt, sitt uppdrag Och då, då, då Jag tror man hamnar i den äh, jag, jag har väl lätt att, att komma i rätt Fokus där Man kan liksom sjunka in i det Och, och få väldigt mycket gjort helt enkelt Med den här musiken men sen ibland kan det ju bara vara en ren masochistisk grej om man liksom så här, om det har varit om det är dåligt. Eller liksom så här. Det behöver inte ens vara något särskilt. Det kanske bara om, om, om man helt på tal om absolut ingenting är trött eller liksom inte mår speciellt bra, om man vill dricka lite vin så där. Och man kanske är ensam, eller man kanske sitter i en lägenhet någonstans. Konstnärsmyten. Ja, no, mer typ. Alltså det kan lika gärna vara det här, liksom så här betonggrå. Man kanske, man, kanske, man kanske är i ett stort hyreskomplex, liksom. Och man har en fin utsikt, eller så. Och sitter på, på, på balkongen, fast det är typ kanske december, någonting för att man känner sig lite ynklig. Och då kan ju den musiken göra under. Det, det också, Och den har den här förmågan, eftersom den fyller rummet så, så otroligt organiskt, så kan det bli en väldigt överväldigande upplevelse. Det är just det där att det liksom inte har. Det är inte bara det att det inte är, är populärmusik på det sättet att det inte finns någon text. Det är ju mycket annat i det också. När det bara är instrumentalt, när det bara är musiken, när det bara är ljuden. Då, det har ingen ingenstans att ta vägen annat än rakt in i hjärtat. Eller så blir man sig inte. Det skulle vara så mm. ständigt. Jag kommer ihåg, det är kanske är lite utsvävning. Men jag kommer ihåg att, att när jag började lyssna på klassisk musik. Vilket jag inte gjorde väldigt länge. egentligen bara några år sedan som jag verkligen började utforska det på riktigt. För att när jag var yngre så där klassisk musik från något, jag var liten. var mest som en sån här vägg av ljud. Jag menar inte det på något felspektoraktigt sätt utan det var liksom bara ogenomträngligt. Och sen tror jag, jag hörde liksom så här: Bach, Cello, Vilket också egentligen så är totalt överspelat spelat, stycken så att man ser det i reklamfilmer. Men av någon anledning så, så, så, så hörde jag det. Det var också lite så här, Väldigt spartanskt klätt rum av en anledning. Och det var också det var väldigt drabbande. Och då började jag utföra klassisk musik. Och där har också Vangelis växt för mig också när man, när man verkligen börjar när man verkligen lär sig att slappna av och låta de här tonerna komma in igen. Det är en väldigt, väldigt mäktig upplevelse för, för det blir väldigt svårt. Alltså, det är väldigt svårt att hålla emot. Alltså det, det blir en här otrolig upplevelse för att om man, om man kan jämföra med. med, med mesta singer-songwriter-musiker och sådär. Där där det ofta är att man, att man att man har på något sätt, och man kan lyssna på en låt där man, som man vet hur texten går. Och sen kan man, jag vet inte, jag inbillar med i, i band här, nu ska jag verkligen lyssna på här låten som jag, mm. som jag verkligen kan känna igen, jag vet, jag vet att jag kan känna igen mig i det. Jag vet på förhand. Och sen liksom lägger man upp det där. Man, man, man vet hur den ska gå, man vet liksom, man, man reagerar på något sådant förutsägbart sätt. Jag vet inte vad man ska lyssna på på Born to run till exempel så Man vet att den börjar med de här trummorna, man vet att den går med igång och man liksom är redo så sjunga med här kanske. Det finns liksom den här förprogrammerade instansen man kan liksom uppleva. Men när man lyssnar på en skiva som, som den här som blir Runner i samtracket, då vet man aldrig riktigt hur man uh, kommer reagera. Man har hört det förut, men den här gången kanske man reagerar på något helt annorlunda sätt bara för att, bara det finns att, inget självklart sätt att reagera exakt. på det kroppsligt för att eftersom det är så abstrakt de här tonerna liksom, det, kan, det kan liksom det beror helt på vad man är på, på, på för humör liksom. ja. det du beskriver med klassisk musik mm. var ungefär den upplevelsen jag hade när jag upptäckte jazz för ja, några jo. År sedan, jo. att man hade alltid lyssnat med musik som var mer eller mindre textbaserad musik som gick, liksom, tog en omväg genom hjärnan innan den kom ner till hjärtat mm. och med, när jag exempelvis upptäckte Miles Davis, kan Kind of Blue, klassiska jazzalbumet och för första gången liksom bara hade, hade musiken och endast musiken och den liksom gick rakt in i kroppen och man visste liksom inte men hur ska jag reagera på det här vad, mm. vad är det jag ska lyssna efter och så är det liksom, är det någonting inom en som går en upptäcksfärd, följer tonerna följer noterna, liksom hör de olika lagren. Det låter intellektuellt men det är det ju absolut inte, det är en väldigt Exakt. emotionell upplevelse. Ja, yes, det, det, det kan jag lägga till där också, det, det kom i samma veva ungefär. Men det är till och med möjligt att nu när du säger att jag kanske också det kanske var, det kanske var just Miles David som, som kom först, det är möjligt, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det, men det, är, det är samma sak där, det, det är liksom så här när man börjar upp, när man får någon slags när det börjar bli på en helt annan nivå. Sådär. Och det, det är inte nödvändigtvis sånt man lyssnar mycket på. För det är väldigt utmattande kan jag känna. Det är liksom sådär, som jag sa, det kan fungera som bara bakgrundsmusik. Det kan smälta in väldigt bra i ens stämning och sådär. Men att och sitta rakt upp på det och lyssna på det kan vara rätt krävande. Bara rent emotionellt. Churn John Coltrane's uh, heter den? Love Supreme. Ja. Det är ingenting du kan ha som bakgrundsmusik. Du måste sitta och lyssna exakt, på det exakt. och du är nästan svettig liksom, efter ett aerobicspass efteråt. Ja, alltså, det blir väldigt mycket så. Det är inte alltid man vill det. Man, det, det, det, det fungerar, kan också fungera som en fri association. <laughs> Freudiansk grej att man liksom bara sitter och vad man än tänker på, vad man än känner så här, kan komma upp till ytan. Det kan vara ganska obehagligt om man, mm. om man inte liksom, återigen, om man inte på ett, Säljs inte bra humör kanske Det jag vill att jag pratade om tidigare i podcasten mm. Att musik kan fungera som genväg Till känslor Det ja. Ungefär som att du har ikoner på din, på din dator Och så klickar du på liksom Nu vill jag ha glada låten Nu vill jag ha ledsna mm. låten Nu vill jag mm. ha den här mm. låten som påminner mig om den tjejen Ja ah, men du vet, den mm. upplevelsen Och med, vad ska vi säga, textbaserad musik Med musik som har ganska tydlig i sitt berättande yeah. så, så vet du, kan du nästan veta vad du får varje gång. Jo. Oh. Eh, nu väldigt svepande och dra allt. Oh, jag, jag skulle säga men, det, men, ja. men, ändå, men med viss av den här sortens musik den här musiken som inte säger till dig uttryckligen vad du ska känna. Mm. Som du säger, du vet aldrig riktigt vad du kan få. Exactly. Du öppnar lådan och säger, okej okay, idag var det ångest i boxen. Ja, <laughs> right. oh, men verkligen. Alltså det, det är sådär. För jag kan ta om man ta till exempel Blade Runner i soundtracket att, att om jag är på väldigt glatt humör, då, då tar inte den här musiken ner mig. Den jag mig inte deprimerad utan det skapas snarare en sorts konstig bitter ljuskänsla av att saker är liksom, fina eller <laughs> sånt där. Livet är, livet är, livet är, är fint i sin. Alltså, det skapar någon slags atmosfär där. Det är inte som att man går bara ner sig när man hör liksom, det. fungerar inte sånt, utan, utan det beror helt på vad man själv. Det är lite grann som, som för jättendödig. Jättenödigt förresten. Det är lite som grottan i Star Wars. I Empire Strikes Back. Man möter det, man tar med sig in. Helt enkelt. Det minns jag inte riktigt. ja När ska Skywalker är... gå in i grottan och, och ta med sig sina vapen och, och Yoda i att du behöver inte de här vapen du Du kommer möta det du tar med dig in. Alltså, du möter dina rädslor. Nu. Lite åt det hållet. Uh, sen måste jag också säga att jag, jag skulle... Det var inte meningen att dissa liksom så uh, Singlesong. Det skulle aldrig göra. Jag skulle inte dissa Won't Run. Du... Uh... Det här kanske är svårt för dig att och, och särskilja upplevelsen från skivan och filmen. Men hur upptäckte du Blade Runner-soundtracket? Jag har ju alltid... Man ser den här filmen. Jag vet inte om jag såg, när jag såg filmen första gången. Det var på tv någon gång. Jag kanske var 14, 14 år. Och även om jag kanske inte förstod allt med den. Så musiken glömmer ju inte. Man, man kommer ju alltid ihåg att musiken i den filmen är fantastisk. Även om man bara sett den en gång. Och sen vet ju inte jag riktigt när jag fick tag på skivan. Det, har liksom, det var på den tiden när man köpte skivor. I större utsträckning än vad man gör idag. Um, det var, jag kommer inte ens ihåg vart det var. Jag kommer ihåg att det var... Om jag köpte filmer eller om det var skivor. Eller vad det nu var. Jag var och, och, och, ute och, ut och handla helt enkelt. Och det här kanske var 2005 eller 2006 eller något sånt. Och... Och jag passade på att köpa den. Den stod i en här liten korg vid kassan bara. så här För typ, Jag kan ha varit 99 spänn kanske. Så där. Det, det verkade vara väldigt billigt då. Så, så jag tog bara den så här, på tal om ingenting. jag men okej, okay, det här vill man ju ha. Det är och så vidare. Jag tror att det, det var uh, under den tiden jag bodde i Stockholm. Och då blir man påverkad av miljön på ett konstigt sätt. För då blir man alltid den här... Och det, här det finns alltid, uh, åtminstone om man är väldigt ung som jag var. Men det här här trycket att liksom så här... Alla har ögon på en. Det är väldigt svårt att vara sig själv. <laughs> så då ser man så här. Vänd dig till Det är till och med möjligt att jag har varit med någon kompis där och bara sett det är det, det, det, det, det är bra. Sådär. Men jag vet faktiskt inte riktigt när det var. Det var någonstans i den här bubblan efter gymnasiet. Innan man liksom har växt in i sin. vad som man kallar det för myndighet. Liksom. Man, är, man, är, man, är, man, är, man är för gammal för. för vad heter det? För tonårssaker saker man är liksom alldeles för liten för någon slags vuxen liv. man springer runt och är lite förvirrad. To all liksom. for rock and roll. Too young to die. Ungefär. Som, som någon uttryckte det. Ungefär. Fast ja, där är den lite förvirrade skarven Där någonstans. Och det är, det är symptomatiskt att jag inte kommer ihåg det heller. För det är en massa rör i tid som, som, som, där liksom, som åren går liksom lite grann in i varandra. Men, Men finns det någon period som du kan förknippa den här skivan till? Det, det är ingen, det, jag tror inte det finns något specifikt ögonblick tror jag inte. Det har att göra med att det är så oformligt. Alltså det som det vi pratar om, att, att det liksom är att det, att det blir så abstrakt, att det blir så emotionellt. Att, att det blir väldigt väldigt svårt att pinpointa det. Sådär. Men däremot vet jag att, att det har funnits tillfällen då jag har lyssnat på den här skivan oftare än andra. Till exempel minns jag en... Uh, när jag hade flyttat till Lund, det här var eller när jag flyttade till Lund, det här var fem år sedan, hösten 08. Där kan man också se hur, hur <går det går in de klassiska samtalsämnena För jag kommer att prata om det Håkan Hellström avsnittet som jag tyckte var väldigt fint. Och jag, jag kommer att tänka på det här Shit, shit, ska man sitta och, uh, sitta och prata om sånt Blamera ut sig uh, ja, ja, det är helt, helt upp till en själv Jo, jag vet, det, klart det är klart mm. Nej, men jag, för jag kommer ihåg det För jag, när jag började tänka på, på Blade Runner Så kände jag också så här: men det kanske det kanske är bra Det kanske liksom blir Lager mot Nej, just det, nej, det går inte För jag kommer ihåg att jag lyssnade väldigt mycket på den skivan När jag flyttade till Lund Vilket var en väldigt konstig uh, tid i livet Därför att Jag hade också ett hade här Crash and burn-förhållande Verkligen rakt rakt planet rakt ner i marken liksom så. Här. Tusen döda allt apokalyps. Um, och uh, det här kanske var något till stil med ett år senare och uh, den här liksom så här krisen var liksom över. Men, men det istället hade bitit ut mot någon slags snär blöt plaskig blödig sån här lässamhet Men jag kunde inte bara bara typ så här, deprimerad. Lite ganska som, så här du vet så filmen äh, äh, äh, L.T.P. Truman show när Jim Carrey har det här målet över sin den går. Lite åt det hållet Jag var inne i så väldigt, väldigt melankolisk äh, äh, period minns jag den hösten. Och det var lite så här jag, jag, det, var, det var ganska plåligt också. Jag hade varit äh, jag hade varit ute och res lite i sommar. Den sommaren som föregick den för att komma in någon slags solig exil så där kom tillbaka till Lund för jag visste att jag var tvungen att flytta till Lund eller det hade det jag hade att göra jag kunde inte vara kvar i Stockholm Så, och jag hade ingenstans att bo Så, och det var fullt med utbildningscentrum och det var utbildningscentrum som fick åka hem det året det var liksom total uh, kallabolik jag bodde på ett vandrahem i tio dagar som uh, ett gammalt tåg jag tror det finns kvar jag är inte säker om att de talar jämt om att de ska lägga ner från 80-talet, ett gammalt tåg som de var ute i vandrahem det låter kanske trevligt men det var Otroligt obekvämt. Jag hade feber också nu när jag tänker efter Så jag låg och hostade så här mitt i natten Tre, tre sättsbäddar med typ andra människor och så vidare Otroligt trång Letade efter boenden Vilket till slut gjorde att jag hittade ett rum i något mögligt hus Ute i Teckomatorp Högst, högst och märkligt Och till slut hittade jag en lägenhet, en etta Som jag bodde i andra hand som ägdes av en kvinna som visade sig sedan, hade separerat från sin man skilt sig från sin man alltså det var, och, och jag, jag var ganska ledsen och, och det, var, det var liksom september och oktober, det var liksom så här luftfuktigheten är väldigt hög i Skåne och när det regnar så är det väldigt så här, det soaks you to the bone alltså det är väldigt så där. jag minns den här tiden som att det bara var så såhär regndrocksmänniskor överallt folk gick runt i paraplyer, alla var liksom så här. alla man träffade var ganska så här veamodiga och jag började plugga då Uh, last, uh, filmvetenskap då. Och du vet uh, hur det är när man, när man träffar folk så där uh, um, a stämning där också. Vissa har mer erfarenhet än andra av väl studier som livet och så sådär. Man träffar folk på typ så här studentnationer och man umgås med folk som man egentligen kanske inte annars skulle umgås med och man liksom det, det, det blir en här liksom så här konstiga Uh, känslan av att man inte riktigt når fram till människor, man är en stad, man liksom aldrig har aldrig riktigt varit i förut. Men man ser heller inget annat val än att umgås med dem för något annat skulle betyda ensamhet. Eller hur? Och, och, och det finns faktiskt en så komisk anekdot man skulle kunna dra om människor som har försökt, typ, framförallt uh, uh, män, som manleven. som man försökt umgås med fast man liksom inte. <laughs> det det verkar logiskt. Man hade liknande intressen och så satt man där och glodde. Det hände liksom ingenting. Min bästa kompis, hon hade en kille som... som jag, ska inte, jag ska inte säga att... Kom inte ihåg. Det tog slut i alla fall. Så hon var väldigt ledsen, kom jag ihåg. Alla var liksom ledsna. Och den här... Och den kvinnan som ägde lägenheten var också ledsen. Alla var liksom så här. Och jag var ledsen. Så man gick runt i det här blöta ständiga oktoberlandet. Och då lyssnade jag väldigt mycket på, på, på lite andra skivor också. Men... men mycket på Vendelis. Liksom. För, att, för att det är just det här känslan av att det alltid regnar och det alltid är melankoliskt och det alltid veamodigt. Jag förstår varför du kanske väljer den här musiken mm. till en sån upplevelse. För att är det något tema jag har funnit i den här skivan? Ja. Och då har jag försökt jag har försökt koppla bort mina minnen av filmen från det här. Mm, mm. Men givetvis så finns det ändå någonting liksom. Alltså ja. sådär, och det finns ju små, små delar av dialogen mm, i det här. Mm. Det är någon sorts ensamhet i det. Ja. Det finns en känsla av... Som säger människan i maskinen. Man är frånkopplad från allt det andra. Och... Det finns en känsla av förlusten av ett sammanhang. Mm. Mm. Och det jag tänker på då det du beskriver att man kommer ut i ett förhållande och det är oftast det man saknar efter ett förhållande. Och man har, även om kärleken har tagit slut i den personen det som man, man saknar mest efteråt det är att inte ha en människa där. Det är att inte ha någon som du vet som, som kan nu, nu vet jag inte hur du upplevde Men, men det är liksom, så kan jag uppleva upplevt i alla fall mm, mm. Att man, man saknar det här sammanhanget Om man kommer till en ny, ett nytt ställe Då kan man också känna sig ensam För man har liksom inte det här gamla Och stödjer sig på utan man måste helt enkelt vara en ny människa Och man kanske har svårt att hitta rätt Och hitta nytt Och det finns element i den här musiken eh, om, vi, om vi analyserar själva Vilket jag hatar att göra Men alltså hur det låter <laughs> ja. Så är det ofta så att du har någonting som ligger toppen. Mm. Ett ensamt piano, ensamma digitala ljud, ja. dialogen eller som i ett fall arabisk sång. Ja. Medan det andra ligger liksom lägre, lågt, sammanplockat. Vilket jag tror ger den här känslan av ensamhet och isolation. För att musiken i sig har ett element som isolerar. Om man, det här temat, det här science fiction-temat mm. är den här kalla, mörka världen. Jo. Där, där allting idag sköts av maskiner Till och med människorna är maskiner mm, mm. Och du känner dig Frånkopplad från allt det andra Jo, alltså det, det, är, det, finns, ju, det finns ju liksom en, Den politiska dimensionen Där också, för att, för att det är samhället som, som skildras i Blade Runner i det här eviga Dystopin som man alltid känner så här, shit, Det blir mer och mer Det blir mer och mer Blade Runner, det blir mer och mer Robocop liksom så här, Att, att äh, världen styrs av ett par Multinationella företag Alltså det är var Ridley Scott i alla fall som gjorde i filmen har sagt att visionen i Blade Runner är att hela världen är praktiskt taget styrs av Google och Cola. Och det är ju också lite mer långsökt för, det, för att uh, man, kan, man kan ju ha den här politiska frustrationen. Jag tror det, det är en grej som vi känner i vår generation. Att uh, hur ser ideologi, hur fungerar ideologi idag? Liksom så här, hur kan man liksom bara, hur kan man vara politiskt aktiv? Utan att, utan att det liksom blir kontraproduktivt i liksom så här Facebook, i all oändlighet, i like på Facebook bara sådär och så vidare. Så, så, det, men det fin, det fin, så det fanns en prägling av det också. För om det var hösten 08 det var fortfarande liksom så här, det var ändå bara två år efter, efter valet 06. Så det var fortfarande, man var också det var en vänning också, liksom den här konstiga liksom. Finanskrisgrejen. Den här dystopiska äh, äh, äh, atmosfären som fanns överallt. Konstiga tid i livet där alla var, ingen var glad typ. Allt var liksom melankoliskt. Och även om man läste nyheterna så var det liksom, ja men världen har på som liksom finanskris. Och alltihopa jag tror det var då i alla fall. Jag kanske inte, jag kanske inte Men det är så, det, så jag upplevde hela tiden. Och det, så då passar den in där också, när det är de här liksom, de, de stämplingarna som finns i samtrak. Det är väldigt sådär de handlar ju mycket om artificiella liksom. eller han, Deckard fråga hon Rachel om, om ugglen är artificiell första scenen de har ihop i filmen och då säger hon att uh, of course it's artificial för att man har inte råd med någonting organiskt och det är liksom det det, det är samplat där uh, i början av skivan också så att, så att de röster som liksom finns i, i, i skivan som kommer till ytan de sitter liksom där de ska också Det de, de, de, de, de är liksom inte vilka samplingar som helst utan, utan de De är väldigt De fungerar väldigt bra Jag hade en sån Politisk upplevelse igår okay. När jag, jag var nere på stan Och skulle träffa upp en kompis Men Kom till stan för tidigt så att jag hade en timme Där jag bara gick i stan Och mm. liksom. Och lyssnade på det här soundtracket Ja, okay. I hörlurar, och eh, i vilket blir liksom rolig kontrast. Eftersom det här Göteborg är inte är en stad jag kopplar med det här kalla och, och, och isolerade. Men så gick jag förbi Brunnsparken där de höll en demonstration mot USA:s eventuella invasion av Syrien något som våra lyssnare om två veckor när det här släpps vet mycket mer om än vad vi gör just nu. Och då, var det, då var det män som stod upp på en scen med flaggor och bilder och höll tal på ett språk som i alla fall inte jag förstår. Och det var också olika kommunistiska föreningar där som viftade på flaggor och de hade en stor banner där det stod stoppa USAs invasion av Syrien. Mm. Och först, min första tanke var så här Ja, men det är väl bra. Mm. Alltså nu, det här är en så komplicerad konflikt så att jag ska inte liksom uttala mig någon expert, expertis på det. Ja, – men bara, bara, bara som bystander med Blade Runner i huvudet Ja, gjort. men precis. Och det, var, och det här låter som en efterhandskonstruktion men det var just när det här arabiska spåret ah, ja, okay. kommer in. Så att det var liksom, wow, vilken sådär känsla. Men plötsligt förbyttes min känsla av att, att det här de protesterade för var en bra sak– jag är lika stor motståndare som vem som helst mm. mot att USA ska hålla på och invadera länder. För det är track record så brukar det inte sluta ja, så nej, jävla nej, bra. Nej, nej. Men då så upptäckte jag plötsligt att, att de höll upp bilder på religiösa ledare. De höll upp bilder på Assad. Mm. Den här diktatorn nu som eventuellt har gjort eh, liksom attacker med kemisk krigsföring. Mm. Och jag kunde förstå, även om jag inte språket att de använde religiösa slagord och jag är givetvis inte mot någon som helst religiös utövning, jag bara tycker att liksom, vi borde ha ett sekuliserat samhälle mm. då oavsett religion mm. borde vi hålla ifrån hur man styr ett land och just att de visade bilder på den här Assad gjorde mig lite är orolig egentligen, vilket benar egentligen de står på stödjer de verkligen den här regimen och jag började prata med en man där som stod del av den här proletären-tidningen De här som alltid brukar stå utanför bolaget ja, liksom För att det är ett bra ställe att få tag på Kommunister och, liksom så där, men, och började prata med honom Och det jag undrade var men Visst, det är bra att ni Protesterar mot ett eventuellt Förtryck mm. Men ska ni verkligen liera er med, med de här killarna Alltså du vet, det var väldigt svårt att stå Utav vilket B man ska stå på mm. Och han sa så här jo men USA är ännu värre skurkar Ja det, ja, det kan man ju alltid falla tillbaka på Precis, så. Och så här, men vad då Betyder det att, att de är The lesser evil? Är, exakt, ja. är din fiendes fiende Automatiskt mm. din vän? Mm. Det var någonting i det som gjorde mig Jag är inte tillräckligt bra politisk debattör För att säga någonting klokt om det här Men det var en känsla som, som jag tyckte var väldigt Läskig och så, hela tiden som jag hade den diskussionen Så hade jag ena hörluren i Och liksom mm. där soundtracken i bakgrunden Och, och det, var, det var också något så här, Det var något väldigt orosäkande Över det där och, och något, något som inte jag är tillräckligt klok för att förstå Men någonstans där kände jag att det finns ett drag av Jag vet inte Av det här dystopiska Att är det här vårt nästa världskrig Det var ett ögonblick där jag kände att Det fanns ingen hjälte och det fanns ingen tydlig skurk Jag tror det är det som är, folk är väldigt. Det är, det är en sån grej som jag också märker Att Jag tror människor i allmänhet uh, Har otroligt svårt att orientera sig på en eh, politisk karta idag. Och dy dystopin om man pratar om blindröd, det känns ju som att medans, liksom, medans vad man ska kalla Neokapitalism alltså neo eller liksom vad man ska kalla liksom den här, eh, när liksom kap kapitalistiska kapitalistisk terminologi slinker in i vardagen när man börjar använda kapitalistiska sätt att se sin vardag med, liksom, Så när man till exempel tittar på idon och eh, det är väldigt väldigt uppenbart att, att Det är ett program som handlar om, om Ett skivbolag som är ute efter liksom, produkter De säger till och med det är öppet I programmet, alla som ser det här vet det Men man liksom accepterar den cynismen På något sätt, det är som att man bara säger men Vi vet att det här är business as usual Men vi har kul ändå, vi tittar för det är kul Och så vidare Och när, den liksom, när, det, när det sättet att tänka Blir mer och mer dominerande när Människor blir mer och mer avtrubbade mot det och det blir lite som i när när de här stora zeppelinarna åker i luften och, och, och reklamerar för Off-World Colonies alltså hitta nytt liv någon annanstans. Det är samma sak där, de vet att det finns förmodligen inget Off-World colony, det är förmodligen bara så sån lung. Men det är fint att du åker runt där och göra reklam fortfarande. Och när, när, när, när liksom reklamgrejen, reklamtänket, distraherar oss så himla mycket, när vi börjar liksom när vi blir liksom iPodpeople, <laughs> iPod så faller ju de riktiga mänskliga frågorna i smundar. Om människor får mindre tid att koncentrera sig på till exempel en fråga som Syrien. Folk får mindre tid över helt enkelt att bilda uppfattning om det. Det är för att vi är för upptagna med att liksom likea saker på Facebook eller vad det nu är. Och då har också liksom politisk medvetenhet har förvandlats till en slags... Ja, men nu, nu ser jag att någon har lagt upp en, en artikel på Facebook som jag håller med om. Eller som jag tycker är helt jättedålig. Mm. Och så sprider jag den, eller så likar jag den. Och sen har jag liksom gjort mitt. Och det blir liksom det här likandet. Ta det, det, blir som att, ja, vad har man egentligen gjort? Och så kan man säga, ja, men vad kan man göra? Ja, det är precis det som är frågan. för på 70-talet var, var det ju lättare. <laughs> för då fanns det ju liksom, då var alla... Överens ungefär Och det kanske inte var så, så himla ja, Fast samtidigt så fanns det ju stora politiska rörelser i samhället det det, och, och, ja. och folk liksom gick man ur huset som man säger ja. Med sin skylt Och sa så här: det här ska vi inte Nej, nej, nej. Det och det vi fanns inte liksom, stå för det fanns, det, var, det fanns liksom public service eh, Som kanske bara finns liksom i ordet <går> kvar Men alltså, man, man ser gamla gammal program på talet, alltså Det var ju folk som debatterade saker på riktigt det liksom en förutsättning att, att, att folket var, var intresserat av liksom intelligenta saker eller så saker som hade med världen att göra. Det var fortfarande efter krigstid på, på det sättet. Att man var fortfarande engagerad om att hålla att, att, att, att, att inte världen skulle falla isär. Så den, den, den tanken levde fortfarande. Men nu har det liksom blivit dekadent. Nu är man inne i någon slags slöhet liksom. och jag tror att man är väldigt alltså, framförallt på i ålder tror jag är jag kan förstå att man liksom fetischistiskt håller sig till en ideologi mm. bara för att kunna säga att man gör det, för att kunna säga att man är liksom uh, och det, det, det, det spelar ingen roll om man är liksom egentligen, det, det är samma sak med Sverigedemokrater och flashback höger där det, kan, det, det är samma sak där liksom så här. man kan säga oh, hellre, hellre död än röd eller så kan man säga ja, liksom, motsatsen till det men det blir de här välja polariseringarna mm. som egentligen inte kom, som inte, egentligen inte betyder någonting som egentligen inte kommer mm. någonstans. Det är egentligen bara en egoistisk sak. Inte egoistisk, men, men det har att göra med en själv. Mm. Vilket återigen gör också totalisterna som den här vet, <laughs> självcentrerade generationen. För till och med politiken blir en självcentrering mm. där. Det blir som att, ja men jag... Äh, jag gillar det här, eller så gillar jag det inte. Precis. Det här, jag, jag, jag står för den här politiken och så vidare och så kanske man är... Äh, alternativt på andra sätt också det kan, man kan vara allt möjligt och man kan agacera sig för all, alla möjliga liksom saker, men det blir fortfarande så att man gör reklam för sig själv på något sätt mm. det är det som är problemet, man, man har ett sånt samhälle som mer och mer blir att man blir sitt eget varumärke så istället, istället för att faktiskt göra en politisk förändring, istället för att göra någonting själv, så visar man genom att genom att jag delar den här artikeln mm. sånt som jag gör mig skyldig till mm. så visar jag vad jag står politiskt mm. och då Precis. har jag sällt in mig själv och jag tror att den ensamhet och den melankolin som finns i den här skivan, om vi ska binda ihop säcken, är väl lite den känslan att vi har förlusten av ett sammanhang, vi har förlusten av det gemensamma. Men det är helt enkelt för att vi är så pass individualiserade, så att istället för att, för att göra någonting tillsammans så visar vi vad jag står för. Jo, och jag tror människor, människor vet ju om det här. Alla vet det här. Men man är liksom rädd, det, finns, det, det, det är svårt att bilda en uppfattning, därför att det finns, de kanalerna har blivit trängre. Det är mm. svårare idag att, att ha en uppfattning eftersom till och med politiker liksom som, som heter det, parti, partiledare och sånt där. Till och med de, det är samma sak där, man vet liksom, ja men de här människorna är förmodligen de ljuger förmodligen mm. men vi går med på det ändå. Men, man, det finns liksom ingen, inga sanningskanaler längre. Men också i, i, på tal om det, i Blade Runner på tal om religion om man har sett den här filmen många gånger så vet man att, att det är väldigt intressant att se på statisterna i den filmen eller, ne, ne, för det är så otroligt att du vet, de här gatorna är trånga, det är överbefolkning som bara den men det är även någon slags religiös gröt, det är en massa olika etniciteter och massa olika religiösa människor som är i en och samma hög liksom, i det här Los Angeles uh, 2019 där man ser när han springer och igenom springer, liksom, det finns, jag inte riktigt ihåg nu, men uh, om det är riktiga religioner eller om det bara är saker som uppenbarligen ser ut som som religiösa liksom, kläder hit och dit Så det är folk från olika nationer, folk från olika religiösa Allting har liksom hamnat i någon smältdegel där um, på, på marknivå liksom Och för mig då som jobbar som statistansvarig är <laughs> mm. jag väldigt glad att för första gången faktiskt Få hylla det fantastiska tillskottet som statister kan göra ja, I en film absolut. Du, eh, vad är bäst med den här skivan? Men det, det bästa med den här skivan är att den är väldigt Jag skulle säga att den är unik Det finns ingenting som den går att jämföra med faktiskt skulle jag säga. Det, kanske finns, det kanske finns Det kanske finns elektronisk musik Att jämföra med som inte jag känner till Jag skulle säga att upplevelsen Av att lyssna på den här skivan är Helt Det liknar ingenting annat, det är väl det som är grejen Alltså den, den, den, den, den finns i en, I en bubbla för sig på något sätt om jag får välja ett ögonblick mm. så är det ett spår som heter Memories of Green. Mm. Mm. Och det går väl tillbaka till det här som jag fortsätter tjata om. Förlusten av det här gemensamma, den här världen, den här ensamheten. Jag tror den kommer två tredjedelar in i skivan. Mm. När vi har haft de här elektroniska mattorna, ja. de här kalla, hårda ljuden. Ja. Och syntetiska ljuden. Så kommer det plötsligt ett Låt som till och med heter, alltså minnen av det gröna mm. minnen av grönt. Eh, minnen av det ekologiska, om mm. man vill säga så. Som faktiskt har ett, åtminstone vad det låter i mina öron som ett akustiskt piano och som spelar någonting som kunde vara klassisk musik mm. men det finns samtidigt något filter över det som att det ligger, liksom, det ligger två, tre meter bort mm. det finns någonting lite distans till det och därifrån så känner man att det här är ett nostalgiskt minne ja, exakt. och i skivans dramaturgi så tycker jag att när man lyssnar på den här skivan från början till slut mm. man upplever den här hårda, ensamma, kalla världen och så plötsligt så minns man det där gröna, varma, sköna mm. varma, så är det plötsligt som att man får ett minne av, av det där vi gick miste om och det där vi vill uppleva igen minnet av, det här låter otroligt storslagande, minnet av kärlek Ja, det är kul att säga det för det är exakt så det är i filmen också um, du som inte har sett om på ett tag um, det, det är precis så det fungerar Skivan har ju överhuvudtaget en, en filmliknande struktur, eller dramaturgi i det den har, ju, den har ju liksom den går igenom sen fortsätter den uh, har ha, ha en, ha en ganska liksom, jämn mittparti Och sen har den här det kommer in några 50 där eller pastisch på en 50-talslåt One More Kiss Dear. Som det finns många som, som också tycker jag inte här hemma där. Men som jag tycker det är fantastiskt också för den fungerar på samma sätt det är, det är sån, lite samma effekt ja. Det, det, för den är också väldigt syntetisk. Alltså det är väldigt så gammeldags dels är den nostalgisk, så gammeldags. Men den är också är syntetisk och fakead. Alltså, det är ju som en sån här låt som man vet alltså, den utstrålar ju ingen riktig så här, kärlek så där. Det, det är var sån här väldigt här vad heter det melodramatisk gammal gammalt så här 20-tals hängelaåt eller sånt. Du jag 50-tal, 20-tal vad det Men och, och det känns som att den står på någon radio någonstans i, i något det, i någon gränd liksom mm. Och spelar i ensamhet för ingen liksom. så, så den jag tycker den fungerar där också. Och sen har den här fantastiska De har ju uh, uh, uh, musiken som spelas efter texterna Som är så fantastisk och dramatisk För att sen komma till Sista samplingen där Utgar Howers uh, improviserade uh, uh, Monolog Innan han dör om, um, om allt han har sett Ute i rymden uh, Som jag skulle recitera Om det inte var för nördiga <laughs> Jag tror att Just i detta nu så hör lyssnarna det Nej seen things you people wouldn't believe hmm. attack ships on fire off the shore of a lion i watched sea beans glitter in the dark in 10 000 games all those moments Jag kan säga bara på ta små ögonblick För det finns en mm. grej som, som, som, som, som är värd att nämna Och som det finns eh, säkert Kent-fans som känner till eh, Jag tror att det är i den om det, eh, jag, jag, Eftersom jag har lyssnat på den här skivan så mycket i sin helhet Så är jag lite förvirrad över vilka, vilka spår som heter vad. Men jag tror att det är Mem Mem Mem Memories of Green eller uh, Rachels theme eller om det är någon love theme kan det vara. Jag tror det kan vara kanske love theme. Det är också piano i alla fall. Men det har den här pianoslingan som Kent uh, is, uh, på isorna använder i låten OVC uh, som då blir Off World Colonies som det är så, så uppenbar uh, det är samma, det är samma samma pianoslinga i den i den, i den, i den låten som är. så de har som liksom det direkt från vändelista mm -hmm. och det, det, det är fint att den heter OVC också som som är offworld colonist. Uh. Jag gillar hur ni människor från Eskilstuna kan citera. Kent som om det vore i Bibeln. Nu, nej, nej. Ta i för mycket nu. Nu ska vi inte gå så långt. Uh, jag, är inte, jag är ganska modest uh, Kentbundare egentligen. Jag, eller, jag tycker om mer Kent nu på senare år faktiskt. Uh, när vi blir äldre. Och sen kanske någon gång så här: Verkligen isola, så här. När man var 13-14 kanske. Du skrev en väldigt bra text om senaste skivan. Som det? blev uppmärksammad <laughs> av Kent själva. Ja det stämmer. Det är, det är sant. Men jo, de, de hade väl twittrat om det tror jag Vilket någon berättade för mig Att det händer inte Att de gör inte det Eller vanligtvis då tydligen Så att jag kunde, skulle klappa mig själv På axeln att jag hade skrivit Det finns på devotion magazine devotion.se um, Min tirad mot, mot svensk musikkritik Som alltid pågår Jag har några sådana små, små favoritämnen som jag alltid återkommer till bland annat det att jag tycker att musikkritik eller, eller kulturjournalistik i Sverige överhuvudtaget ofta har en ganska småaktig och ganska lat låg nivå tycker jag det, det, det. men det är en annan det är en annan diskussion så om du, om du säger din ärliga åsikt om och Knasters sätt att jobba med musikkritik Nej, men det är jätteroligt. Jag tycker att det är ett jättefint program. Jag tycker att podcast överhuvudtaget är väldigt kul. Ähm, därför att det, det är någon liten lampa lampareffekt med, med podcast. Att, att äh, det behövs relativt liten struktur och relativt få medel. Liksom, så. Man kan få ut väldigt mycket av, av väldigt lite. Liksom. Så det är ett väldigt spännande äh, spännande medier. Jag tror att det är alla mediestrategor har strävat efter webbtv-arandre grejer. Ja. Korta fem grejer som folk kan kolla när de sitter på, liksom tunnelbanan och du vet få. Ja. Men det visar sig att det som i, på riktigt har blivit det som folk har fastnat för är en timmes långa program med människor som sitter och pratar. Mm, ja, för att det faktiskt visar sig att folk, nu när vi lever i det här twittersamhället och alla åsikter ska vara max två meningar långa. Ja. Så är det istället skönt att höra människor Få tala till punkt Och gräva i ett ämne På sätt och vis är det Modell revival av radion liksom. mm. För jag vet inte hur det är med dina föräldrar Men jag vet, mina föräldrar och folk i, i, I deras ålder Lyssnar på liksom du vet Ljudböcker, däckar och sånt där Och lyssnar på radio och sånt Sitter bara och lyssnar på radio Vilket jag kommer när jag var liten var helt så här främmande för mig Och jag tänkte så här, du vet Radio och historia det, kommer liksom, mm. <laughs> det är ingen som kommer att lyssna på radio i framtiden Och sådär, på något sätt kändes det arkaiskt Men, men eh, inte alls Utan tvärtom, det är ju nästan en frizon nästan liksom. att man, man lyssnar på folk som bara Pratar om saker som man eh, Själv är intresserad av Eller man, man deltar ju på något sätt i ett samtal Om man lyssnar på en podcast, även om man inte är med Och det är väl kanske Hoppingivande Att mm. den här gamla formen Kommer tillbaka och på samma sätt kan man nästan hoppa att den här utvecklingen mot det här kalla, maskinella, industriella samhället som Blade Runner varnar oss för, mm. att det kanske finns en väg tillbaka. Att om vi bara tillräckligt mycket lyssnar på våra memories of green och minns, alltså du vet, minns de grejerna som vi har pajat, så kanske vi kan komma tillbaka till någonting ärligt, rent och rakt och akustiskt. Men eh, ja. Då eh, tycker vi som så att vi säger eh, tusen tack. Tack själv! Kul att vara med! Vill du höra fler avsnitt av podcasten så finns den på iTunes, kärlek och knaster.se. Ja, säkert någon annanstans också. Gå in och gilla Facebook-sidan som trodde det eller ej heter Kärlek och knaster. Har du en sån där Twitter så kan du kontakta mig på Kamratsavela. Och kom gärna med förslag genom dessa sociala medier på vad du vill höra mer av. Vad du vill höra mindre av. Är det någonting jag bör bli bättre på eller är det till och med någonting jag behöver bli sämre på? Skriv vad du vill så blir jag glad. Och ja, jag söker ju ständigt efter nya gäster- så tycker du att det har varit roligt att vara med? Var inte blyg för att höra av dig. Ja, det var inte så mycket mer jag hade att säga den här gången. Tusen tack vänner. Vi, vi hörs nästa vecka. Och vad vi ska prata om då. Det, det kommer bli en överraskning för dig också. Vi hörs. Hej.